saytonu ruzimi bismillahirrahmanirrahim innal hamdalillahi nahmeduhu wenesta'inuhu wenastaghfiruhu na'udubillahi ta'ala min shururi anfusina wamin sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu waman yudlilhu fala hadiya lahu washadu la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فرنمري جيد تكون الله تبارك وتعالى برشنتي الله جل وعلا مشيرتي يوم الذكريا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشوكتي بسنك بفاميلتي التندشمه Dhe me gjithat atë të, të, të cilët e pasojnë me të mirë dheri ditën e gjikimit Son të me lehen Allahu Gjella wa Ala Do të fillojnë në një spikim në një librës Nga hoxha i madhë i Spanjës I cili quët ebi Muhammed Ali ibn Ahmed ibn Hazm el Umawi el Andalusi Ki hoxha i madhë ka qenja për e kolosave i cili e kalon një gjurm të madhe të librave të tina Kalin në vitin 384 të hijgjrit të pingameri sallallalli sallem Dhe ka ndrujet në vitin 456 Ki hoq ka qenë bërgjalarve të maj të Spanjës Kalan thash një gjurm të madhe të Librave Sa që ka thonë në spjegimin e historijës dhe biografisë të tina Ga se nuk dhe ndalë shum me shumë me historijën e tina Nga se qëllime është Libra, me më mësue Ka thonë dhe hebiju a i qëli është mirë me bëgrafi të ulemave, ka thonë, sa i përket të ibn Hazmi, Allah e më shiroftë, ka thonë, këndërshtona me ta në shumë mesele, këndërshtona me ta në shumë mesele dhe shumë mesele nuk ja pranojë. Ka thonë, mirë po kjo është qështja ulemave, dhe me thonë, a i ban i stihat dhe unë e ban i stihat, dhe kam drejtë nësë mi ja pranojë. Mirë po, nëse e dini kusha iman dhehebiju shkallën e ti në të madhe, ka thon unë i nënshtrona inteligjencës së Ibn Hazmit. I nënshtrona inteligjencës së Ibn Hazmit dhe ka thon Ibn Teymija po r Ibn Hazmin nuk nje fuqi të inteligjencës më të madhe se të Ibn Hazmit. prej jashtë pejgamberëve. Jashtë pejgamberëve ka thon nuk di dikush që ka pas inteligjencë më të madhe se sa Ibn Hazmi. Kjo shkurt domethën kush ka thën Kinieri. Kush ka thën Kinieri. Ai ka shkruajti një libër e ka titulu e mudavatin nëfus, shërimi i shpirëtave, u e të hëdhibul ahlak dhe gëdhendja e sielës, gëdhendja e sielës u e zuhë të fyrë rëdhajlë dhe moslakmia dhe largimin nga senët që janë rëzillëqe, që janë senët të ulta dhe të poshtra. Ketë libur e ka një apri librave matë mloja, matë mira në shpirët, se si njëri duhet më lakmuen në sene e lartë dhe mos më lakmuen në sene tulta. Andaj me lejen Allah, e Allahut te bareke وتعالى do të fillojmë leximin e këtij librit, i cili ndoshta do të zgjat disa ligjërat nga se ka dobi të shumta drejtator të lexojnë dhe kanë kërcu dhe gjithë drejtator çka kanë lexuar këtë libër kanë porositë me lexue dhe me përsëritë pse Ibn Hazm i tregon vetë në fillim të librit thotë ja këtë libër e kije përvojën e jetës timën e disa rreshta unë paramenohë njëri inteligent alim ka qenë i njohër në hadith ka qenë i njohër në tefsir ka qenë i njohër në fik në gjithë të shkencët e shëriatit ka qenë i njohër dhe i ka njohër dhe dhe shkencët e, e dënjohës andaj nuk i galan Allahu gjellë o ala si këtina ilm rral dikujna thotë o oh, gjallaj më shiroft elhamdulillahi ala adhimi mineni thotë falenderimi ta kon Allahu gjellë o ala për mirësitë e mua që më ka dhënë. Wa sallallahu ala Muhammedin wa Allahu jallawala e përshëndet dhe i dërgoft mshirën e tij na mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa khatimi anbiayehi wa rasulihi. Vula pejgamberve dhe të dërguarve. Wa abrau ilayhi taala min al-hawli wal quwwa. Shikoni se ka filluar para thonjën e, e librit. Ka thon largona dhe tërhesta nga çdo fuçi e vetvetes time dhe kërë më bështetën të fuqinë allahu gjallavala dhe kjo dhët me qenë edukata e besimtarit mësë me ban një lëvizje vetë të mse më bështetën fuqinë allahu andaj për nga mejri sallallallisallem e ka përësërit shpesh la hawla vë la kuwete illa billa dhe ka përësit në shumë hadithe që njeri ju vëshdimisht me pos gjuhon e lakt me këtë thanje la hawla vë la kuwete illa billa nuk ka fuqi as mundësi televizorit me Vetëm nëse donë Allah Këj e ndihman njeri unë me vashën vepra Këj e ndihman njeri unë me vashën vepra Nga se ti Me fuqin të anën s'ki mundësi kur gja me ba Vetëm nëse Allah Të ndihman dhe tjep mundësi me lovis Vesta inu ala kulli Menja asimu fit dunja min gjemi ilme Me khawifi vël mekari Vë ju khali sufil ukra min kulli haulin Vë mabik Ka thonë dhe kërkojnë ndihm Nga a i cili Ka mundësi me tërheq Dhe me të mbrojt nga në ngatxojë e keqe dhe të largon ditën e xhikimit nga trishtimet dhe katastrofat e mbyllëja. Emma baada, sot hoja tashë tregon parafonin, nëse është më ranci më fol për parafonin e librit. Është më ranci më fol për parafonin e librit saçi kan thon disa për dijetorëve, parafonia e librit ndoshta ndonjëherë është më më rëndësishme se sa vet vet libra. Nëse nuk e di çka çka sinon hoja, çka po do të më thonë me këtë, ndoshta të, të vështesohet prapa ndaj ka thënë fëjnë një gjemahtu fi kitab i hadhe maani e këthirate fëtë në këtë liber i kum ledh dhe me thonje dhe kuptime të shumëta e fëdën i allahu wahibu të temjizi fëtë mi ka thënë mu e kjo dobi a i cili dhëron shumë a i cili dhëron shumë ta ala azza wa gjel i cili është i lartë madhruar dhe shumë i madhë bimururil Thot, e jamin fëtë me kalimin e ditëve të mija unë e i këmë nëzirë këtë dobi gjatë jetës teme dhe pastaj i këmë regjistruhe pastaj i këmë regjistruhe dhe kini me pasë ka dobi të shumë ta kini me pasë qëfar inteligencët ma dhe ka dhe qëfar dobi ka nëzirë ki hoqë i madhe Allah e më shirohë wa ta akubil e huali dhe ndryshimi i gjendjeve të jetës time prej mërzijës dhe piklimit dhe gëzimit dhe fuqijës dhe mësimit dhe arritjes dhe dështimit kretë këtë Yjet ai cilaja e ka, çish ka thon Allahu xalla wala, la tarkabunna tabaqan an tabaqin. Jo ju njerëz, kini me kalu gjendje pas gjendje, har mirr har kach, har mirr har kach, kjo ai e tani riu, tabakan an tabaq. Har posht, harnal, har posht, harnal. Pastaj thot bima manaha an yazawjala min atahammum. Fo kta eku marrit se Allahu m ka don ambicie të lart. Dhe kjo çështja duhet të mësinë edhe zëvësimtar. Ambicje të lartë me pasë, musë më knoshë me pak Po sërë me sinuë, më të lartën Bit të sarifi zemani vëllë ishrafi ala e hvali Thëtë u ne e këmë përcjelë gjdo sendë në jetë E këmë përcjelë, ishrafë, e këmë bikqirë, e këmë vëzhgu Gjdo sendë që ka ndodhë me muë e njetë Edhe që ka këmë pa, unë jam mundu përgjdo sendët me nëzirë dobi Unë shikone farfutije të mendës ka pasë Që ka ka ndodhë njetë, Çaqapos ki ka amunu me nxjer dobi. Dhe nuk e ka t'uë kohën kot. Nuk e ka t'uë kohën kot. Hatta an fak tu vi fi zalika aktha aktha umuri. Derisa kum kaluë gjithë jetën çshtu. Gjithë jetën t'u mundu pe çdo sendit me nxjer dobi. Wa athartu taqida zalika bil mutalati lahu. Fa dha e parapëlçeva dobi të më të mirë se ai kum sheikum sheikum gjet një me të shkrujti e edhe me t'i dhënë të gatshme ala gjemi ille dheti ille ti temilu ille iha ektherun nëfus, se unë jam largu prej shumë lezeteve të jetës që shumica e njerëzë vërapojnë pas atërëm. Pra, hoqët dënë me thonë, une këtë fuqishë ka e kumarit dhe këtë dëbi, nuk e kumarit tu vërapojnë pas lezeteve, po jam largu për jasë që ka lakmojnë shumica e njerëzëve, edhe Allah me ka zëvencu me diqka matëmove. O alas dhijadi fi fudullin melë, dhe thot s'ku më dëshir duke qomohangur veten kem pasuri dhe për kjo pse na oxha ka më pru rregullat jetës se si duhet sistemi besëntarit me funksionon dhe nëse i çet një bosh i lumtur i mat lumturve nëse i çet je dhe i mishro dhe i manifeston këto dobi janë shumë të mbroja thash saçi kan thon disa dietar por i bën te minën këtë i bën te minën e madh çka jofna kan thon i bën te minia apo çai bën te minia tim sulibat e imni hazmit apo i bën te minia fuçia e dijes tim sulibrat e imni hazmit فَسَقَاهَا نُوحًا وَزَمَمْتُ كُلَّ مَا سَبَرْتُ مِنْ ذَلِكَ بِالْكِتَابِ لِيَنْفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ ذَئِكُمْ شَنُو وَثَتْ غَدَال غَدَال چژو دوبي چت الله جل ولاته بويه ربو تتي دوبي مِمَّا نَصِلُ إِلَيْهِ مَا أَتْعَبْتُ فِيهِ نَفْسِي ايتلي مريكو لي بردرتكاي ايتلي اماركت لي برذاي لزان وجهدتها فيه واطلت فيه فكري فياخذه عفوا فدنيا ملوث شوم اي ده امدرمو دوك اشكروت Thot ti mare pa konfënzim Mare dhe le të zohje dhe përfito pa konfënzim Wa ehdejtu i lehi hënien dhe jakun botë të le zetshme të gatshme Le të morenët përfitoje Pas tëj Thot anë rajin minë Allah i tala Fidhali ke aqdha me lë ajlë i nijeti Fidhali në fërë i badih vë islahi ma fësida minë aqlaqihim Thot shpresojnë Allahun gjallë wa ala që Allahu të më shpërblejë për këta, për këtë mundëshka që më dhan, për një jetë të mirë. Çka e ka kompas? Allahu xhallavala edin jetën e robve, e rrobë, uislahima fasada min akhlaqihim. Do skumsinu thotë tjetër vetëm se rob dhe mëau skalit dhe mëau gdhënth akhlaqin. E devin. E dogaton ua mudawati ilal nafusihim. Dhe më shëruat defektet që ai kanë njerëzit në shpirtrat e tyre. Të të po njerëzit kanë defekte. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Buithtu li utammima" Me këri me lëkhlat Jam dërguar të plëcoj Vyrtite të larta Pra njerëzit esenësën e vyrtiteve e kanë Esenësën e vyrtiteve e kanë të mira Esenësën e njerëzve është e pasër Esenësën e njerëzve është e pasër Fitrat Allahi leti fataran nase Alejha Allahu Gjellavala ka thonë Njerëzit janë të krijuar në në të shmori të pasër Njerëzit ku të lindin Kullu më uludin, të nga mejdi sallallaj, se më ka thonë në hadith, kullu më uludin ju ledu alël fitra. Gjdo foshnje, linë në fitra. E pastor, nëse nuk e prej kërkush, aje ketë se ndët i qonë qishë duhet me mendjet qëndosh. Nëse se prej kërk. Pastaj ka thonë, të ebe wahu. Pastaj dy prind të ti. Pra e ketë që ka venë, pi, pi ambjetin ku jetonaj. Aje se ndës linë të aman. Lenë, ketë me, me mendjet qënosh dhe me shpirë të pastor dhe a dhurën Mir po e bewajohu deprinte ti ju ha widani e bën jehudi apo junasirani apo e bën kristalar apo ju madjisani apo e bën mejus pro problemi atë prindërit ku jeton prindërit ku jeton ndersa esenca fitra e pastërtia kristale se i ka kriju Allahu xhallahu ala وبالله استعينو حسبنا الله تعالى ونعم الوكيل fat mbështetemi ne Allahu xhallahu ala dha i cili është i mbrojtësi dhe mjaftuesi më i mirë Pasaj thot, Allah e Mësherov ka pëtin në shërimin e shpirtit dhe përmisimin e edukatus. Përmisimin e edukatus. Thot, ledhëtul akili bitë temjizihi. Thot, lezetit i njeriju të menqër është me dalimin e gjanove. Ta shfolë për lezetet. Për lezetet, qka ka njerëzit, qfar lezetet dë sherojnë dhe fark në si dë sherojnë. Thot, hojë Allah e Mësherovë, ledh dhe të lakili bitë të mjezi njeri ju i menqër nuk knoxët me gjdo sa në qëka knoxën kitë njerëzit po i menqër i dalohet për njeri i menqër pra, i ka dhonë për parësi menjës para emocioneve thot Hoxha, nëse do në me ditë me qka dalohet i menqër i dhe qëfar lezejt e kohaj thot i menqër i knoxët dhe lezejt e në gjenë në dalimin e sendeve pro njeri i menqër kohet merak mi ditë senët Cella është e vërtetë, çana është e kot. Me hulumtuçt gjërat në sende të stërholluara, nuk mjaftohet me pa. Don më dit pse janë krijuçi, pse janë kriju toka. Pse Allahu xhallahu ala um ka kriju mund. Pse më ka vendosur mendje? Pse më ka vendosur këtë lvizje? Pse, ka pse njerëzit kanë emocione? Pse sjellat e njerëzve janë kështu? Pse dikush bën keq, çka dikush bën mirë? Pse shejtani e nxit njerin në të keqje? E kështu më ra për sendeve dhe lvizjeve që ai kanë njerëzit, për të mirave dhe të këqijave bitë të mjizi, ka me rakë kretë me ditë, ka me rakë me ditë definicionët, e këtërësendëve dhe urëtësina Allahot me vendosin e këtërësendëve. Kjo është, a jëmë e shkave qohet, i menë qëri. Pasaj ka thënë, uëllëdhëtul alimi bi elmihi. Alimi, djetarë i le zetën e gjenë të elmi. Së mund është me gjetë alim, djetarë në zanë zdije, më smuknash me elmi. Nëse e shepë që i sknashët me el ka thonë për nga mellë sallallalli sallam men humeni la jesh baan dy të uritur të etur dëshirë pasion të madhkan s'kanë mundë që i mungop kur njoni pjatinë me ka thonë pali bu elmin kërkus i dijes s'kanë mundë që i kërkus i dijes më mjaftu me thonë elhamdullat tash stop mu s'kanë më më mësue s'munët se në sens e kanë vetë sa itim i gjubejrin ka thonë qka puna i njoni që ka kalon djen ka thonë e ka godit gjehli Ka thon, e kanë vetë njëni ka thonë elash më bëllut mësoj më ka thonë aja gjahil e ka godit gjahli tash se ka thonë elmi a nuk përfundon elmi s'ka mundës i me përfundu andaj lezet i djetarit është në kërkimin e diturijes u e le ledh dhe të lhakimi bi hikmetihi lezet i njeri u i urt e ka në urtësin e tina urtësia përcetaj ka përmenjë urtësien pastaj Merani ka përmenjë e para menquria pastaj është elmi Nëse budala s'ka mundë si mu balim Budala njeri që një s'ka mundë si mund mu balim Pastaj ilmi Pastaj menquria ku t'kombinot me ilmin Ven një grad me e lartë Qëka është ajo? Urcija I përnkajime ka definu urcijen ka thonë Vendosje e gjanave në vendin e duhur Kjo definicioni i urcijes Jo zhë dhe kush mundu me mendu t'i qka urci Urcija është Andaj për nga Allahu Gjellewan e ka përmenjë Dhurata me e ma dhe cëla është Ilmi mençurija jo çana ka men ut diel hikme faqad utia khairan kase Allahu jallahu alahu kujja yatna hikmetin urtia ja kena don ni khair te mad pse ai den sicollin san ku me vendos kjo esh ni shembull qi kan bro dietar per shembull ka don te edhe i urti ni një njeri çka alem apo i mençur dhe njerë i urt çme dallimi ka don kan mundsi tuti te din ni ayat dhe ni hadith dhe ni mençuri dhe ni fjal tur o ka tha një urtje e di kure ka kohën kjo mu tham, e di kure ka kohën kjo mu vendosë, dërsa ki nuk e di kjo dalimi mes urcijes dhe menqurijes dhe ilmi andaj lezet i hakimit, i njëri turta mi vendosë sendet në vendin e vetë dhe lezet i njeri u të cili ban adhurim është në adhurimin e tina kjo në glada ma e lartë i menquri, i dishmi hakimit Edhe shkalla më e lartë është adhurimi Allahu xhallahu ala. Ai që i kam lehtë këtë lutëria, pastaj edhe ka më përfunduar në adhurimin Allahu xhallahu ala. Pastaj edhe ka më përfunduar në adhurimin e Allahu xhallahu ala, kjo a le ma Andoj, a po është lezetë më e madhe. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam apo është njeriu i cili është më i ploti? Më i ploti në në Ruzullin tokësor që jetu, madje zotëriu pejgamberëve. Edhe sayyidul anbiya, qoftë pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, unë jo që jam një jo që jam Zotriju i bivit a dhejmit, po se po Zotriju i pengamerve jam Zotriju i pengamerve Vala fakhër, dhe s'ka më krenue Pra unë jam ma, ma I, i privilegjume me gjithë Këtan nuk kam kiber nuk, nuk jam mi modest Andaj pengameri sallallahu alai sallam Kër e ka shviru mekkën Edhe e ka dhanë Allahu gjellewale prefitoreve Kanë thonë sahabët Vallahi pengameri sallallahu alai sallam E ka ullë krien barabar me magari Kër ka hinje, shviru së e ka ullë kryen për modestijës të madhe që e ka pasë, i ka arë mare, me gjithë sa dojë, e ka than tokat, e ka çlirue, e ka than fitore të madhe, sa abët ka than e ka ullë kryen, ma poshtë e ma gari, për modestijës të madhe, edhe kjo pse vjen prej menquris, prej dies dhe urcis, ku për fundon njeriu, në iqtihad dhe nadhurim, duke u lodë për Allahun gjellewala ndaj për nga melli sallallalli sallam, ka than me hadith, vë kurratu ajni, fissalat, Kënatësia e sinit tem, lezetit mëjë matë për mua është Cëla? Namazi Pra kjojnë grada me lorë Kjojnë shkallë e edijes dhe lezetive Pas taj ka thonë Këta njërëz ka thonë Kanë a adhamu minë Ledhë dhe til a kilibi ekli Ta shbanë krasime hoqë Ta shbanë krasime Këta kanë ma shumë lezet Dhe ma shumë kënatësi Se sa lezetit ati shka ha kur ha Lezeti aty ish ka kurha. Apo njerzit kanë me radhë prehushimeve dhe pijeve dhe marrdhënieve kështu me radhë dhe sajneve të bukura, amipadëshetitë dhe këtë to janë të dëshiruem për njerin. Mir po thotë hoxha, këto që ai përmendën kanë lezet më shumë se sa ai kur ha me ushqimin e tij. Kështu ka thënë Ibn Qayimi, Allahu e mëshiroft, që oni dobi e madhe ka përmendur Miftahu Darus Saada. Ka thënë, ka thënë shikoi njerzit sa për lahun për ushqim dhe lufta të bëhen për ushqim dhe për haje dhe për pije. Ka thon, ka thon jauni ja e hallëll juve në shembull sa është i vlefshëm ushtimi në këtë dunë. Ka thon kurt ha njëri. Ha bukë. Ka thon dhe e fortip një herë bukën, vetëm një herë fortip. Është një gojë dhe e fortip njëa. Dhe e nxjerr prap. A a kisht pas dëshirë me anë për ditë? Gërditët pe çasaj edhe pse goja vete ngordh. Nëse ja nxjerr mi për para, e nxjerr për para i thua, haje për ditë do të jasë ngërdit. Megjithse me, gjithse, me Me langë në gjuhës tia lagajë, mi po parame ndo për sa sekunda kalon lezetit. Parame ndo për sa sekunda, vetëm me futë ushqimin gojë, dhe me nëgjerë prapë, kur kush do me hongën, edhe nësër është për e gojës tina. Kjo është lezetit ushqimin, sa sekunda, shumë pak. A da këtë në hoxha, a dhamu lezhetin, minel, a kili bi e kili. Kërejt këtë shka i përmendëm, këna oqën ma shumë me këtë shka i kanë, se sa aj kur ha me ushqimin e tina u e shëri bi bi shurbi edhe aj qka fi pi me pijin e tina pi edhe pas si të pijet ngo pët pas taj dëmbelon apo bile e kap në veria bile e kap mërzia pse nuk asht qëllimi njerit ati Allahu gjelluale ka bo me mos ata vetëm sa me me funksionu e trupi u e luati u bi wat ihi dhe aj qëri ban mardhonje me gruin e ti me, mar, me mardhonje në ti Apo edhe ajo është kohë e caktume Ska mundë që mu, me, me zgjotë shumë Kjo, Kjo është në khirat vëtër Kjo është në khirat Dërsa ndunja ojo Kjo ka përdi unë në caktume Pas taj Pas taj kalon plokshtia Dhe mërzia Madje në verija Madje në verija Uelkesi bubi kesbi Edhe trektari me trektinë tino Apo fiton, fiton, fiton Mi po prap Prap ajo knacija është e caktume Prap nuk ka mundë qimi A mundë është me gjithë dikan q Ka lezet të vazhduqshëm Sa që i transmitohet për një khalife Djalin e Abdulmelik i bin Mervani Abdulmelik i bin Mervani ka pos 4 djem Tut 4 të kanë të shigur e khilafeti Walidi, Soleimani, Hishami edhe Jeziti Qiki Jeziti ka qeni 4 tijtili E ka të shigur e khilafeti Postu, pushteti Ki njeri, sa për shemë dhe ilustrim Transmetohet një histori Ka provu e një ditë për ditëve ka thonë tabajë si në gjennet I ka pasë mundësit, ketë të sejnët i ka pasë I ka pasë palatën e madhë që qi... si djetë kërë sa akoni madhë Edhe u shtërinë, ketë i ka pasë, në sham Ka provu një ditë tabajë si në gjennet Ka thonë mëzë, zdu mu mu njëllosë lezeti hiq. hiq Hiq, hiq, hiq, aspak, du mu knashë maksimum Edhe e ka ndërtu një dhëmë në katën ma të lartë palatët Dhëmë të madhë dhe ju ka kërku shërtove ka thon kët pem çka ekziston ndajni ka dhe, mnika, dhe kët pijë dhe kët fotografitë e bukura reanimetin e naformure dhe ka thon çit miniro presha tas gjetën më tmë. Edhe ka marrë më tmiran, edhe ka thon Prin Sabat. Dherën Sabo në teatër kur kush mos të mhihen më dom. I kam shën me Drina për jashtë kanë ne roja. Ka thon ta bajnë dit xhennat. I ka pas po sket mundsi. Çfarë ka vë? Ka hiën. Edhe tash ka filluar edhe ka zbukuruat rëbreshën e tina me maksimum shka mundit muzbukuruat muzbukuruat një themër edhe ka fillu mi dhonë me hangër ja ka da molën edhe ka fillu me dhonë me hangër ka dosh të baje gjennat ta ka mundëci që i ka ndod ja ka dhonë me hangër edhe i ka me dëfit asajna i ka me dëfit edhe kitu mundu e mi a largu e ajo ka vdek ka ndrujet ka thonë Allahu perefuzoj ka gjennetin të të të të të të të të të të të të të të të të të t Allahu s'pëja mundësoj ka kërkujna Gjenetin të tokë, s'ka mundësi Kërejti ka pasë, ushtërija e kanë rrujt Kalatin e malë, kërejt hajet Ka thënë Allahu për refuzoj kanë gjenetin dë një S'pas ka mundësi E ka, ka zonë, e ka med fit mëlla Edhe ka vdekë Shka pasë mundësi asë me vazhdu kur gjo Kjo është, do me thënë, urëcit njëzë Që e kanë pasë mundësi Mundësi i kanë pasë mirë pa Allahu refuzon Ve inne Daral E khirati lehje lëhajawan, lehje lëhajawan, lehje lëhajawan, Allah o gjëlluallë ka thonë, dhe dhije se bota tjetër, akireti është lehajawan, është jetë e vërtet, ja lehje lëhajawan, si kur njerëzit a kuptëshin. Jeta këtu nuk është jetë e plotë. Ndhe i ka thoni përkajimi, jeta është riloje. L jeta është riloje. E para ka thonë, jeta në të cilën bizotronë trupi, mbi shpirtin, por trupi e, e mbizotron shpirtin. Ka thon kjo në dhonjë. Fizika e mbizotron shpirtin. Ka thon pastaj ka lënë një jetë e ditë ku shpirti e mbizotron trupin. Ajo ayeta Barzahit, në në varr, mbizotron shpirti dhe jo trupi. Ka thon në ahirat Barazoh. Barazon shpirtin me me me trupin dhe i shijojnë lezetat paravat. Asnjëna nuk ja ka lënë tjetros dhe për sa ta ka thënë Allahu xhalla u ala le hayawan ajo është jeta e vërtetë لو كانوا يعلمون ja sikur njerzit ta dishin dhe këto janë prej urtic ska oxha e ka kuptuar me me kalimin e kohës wal laibu bi laibi dhe ka thon këto lezete janë më të mua se sa ai kur luon me lojën e tij apo njëri luon dhe mundohet me me arritë në lojë lezete le dhe knacje mirë po ku të dërpret loja para pikëthehet pikëllimi pak i kthehet mrzia andaj nuk nuk i vazhdon ajo knacje knacet knacet knaçet andaj ato çka që ndoi dhe vallëzoi prej haramave ndryshme dha atë shkapin. Kërcë çka do të më bë mua kënaç. Kur ta ndërpreje, i kthehet pikllimi full çka e ka pas. Çi ka pas para se më filluë lojën, i kthehet prap çi çka pas pikllimin. Andaj ka thënë hoxha, atash kaj përmendëm kënaç kno më shumë se këto. Ul well, amiru bi amrihi. Dhajti liap urdhra me urdhat e tina. Një prelëzeteve të njerëzve çka është pushteti, ka më rak me dhën urdhra. Një prelëzete le të lezeteve është kon dikush më rahat mungua kur të ngohet shkrihet këjë knaçet andaj njerëzit e kanë rahat postë më dhanë urdhë dhe mund dëgjuan më dhanë urdhën dhe mund dëgjuan dhe historia ka dëshmu kta sa njerëi ka dashmë bó Firauni ka dashkta ai s'ka pas më rahat grosa enë çka ka dash kur saçi kanë thonë tefsir kur gabon me gisht ushtria ka lëviz r gabon me gisht kanë lëviz ushtritë janë nis kta e ka arrit andaj ka thonë en rabukum ul a'la Un jam zoti Juve më ma i malli, çka zot pa pasone. Mir ballau jellava le karzuar. Pra nje prezetre njerëzve ha me a a kadhan, urdha, poska, me dhan urdhë. A knaoset. Atë ka dhan, edhe ai shka ja purdhë. Ai knaoset mir po skomun si me pas knazien e këtij çe e barmën. Andaj foda i ibnë ja Olli Allahu më sheroft ka than: La ya'lamu ja al-muluku wa abna'u al-muluku ala ma nahnu fihi la jaladuna bis-syuf. Me dit mbraterit. Dhe bite mbraterve. Se çfarë lezeti ken ana? ngjët islam dhe kët adhurojmësha e kena leja le dona me syujf me di pa pasadin Allahs që ka mundsu me di çka shka gjen ana në shpirtrat e to ka thon kishinall me na praj me shpata me thon pse po knoshesh se ka shumë se na sun po knoshesh më si ju mir po ka fadlullah yatihi men yesh Allah ja hap kujdoj pastaj ka thon we burhanu dhali nëse thu mir argument ku e ke kët argumentin se këto çka i përmende prej katër kodë, kategorive knoshen më shumë se këto të tjerë që i kanë lezetat praj çajërave çajen materiale ka than argument është en el hakima wal alima wal aqila wal amil vajduna lisailil ladhat allati sami sminaha ka than argumenta kena se imejuri i urti i dishmi dhe adhurusi i Allahu xhallahu ala kret kto i kan kto hise pritin ve lezetë edhe ato hojn edhe pin edhe martohen edhe i ngjejn kto se ne çka i ngjejn edhe ato apo Qëçi Allahu xhallavala i ka yokazoni s'e taktume, si ka si ka privuar kët komplet. Edhe këto i shillonin të sende. Hajn bin knoçën me grotë veta, halal, e këso më radh prej fotografive të bukura që Allahu i ka bë hu halal, prej pemëve të bukura që Allahu xhallavala i ka bë hu halal, mirë po e morin isën e caktume, ndërsa pjesën e madhe ja kushtojnë se ndeve çan që abstrakte. Qëse ne zejt i thand, njeriu është njeriu me shpirt. Dhe argumentet janë shumëta. Qas Allah kura betu për njeriu, o bëtu te shpirti dhe jo te njeriu. Ës betu te shpirti njeriu dhe jo te njeriu. Mir, po thotë hoxha, dallimi është se dallimi është se këta njerëz të mençur, hakimi, i mençuri e ka kuptuar se kjo materialja nuk është më e madhe se kjo teatra. Se lezet i ilmit është i pandalur, his nolot hiç. Lezet i adhurimit his lol. Allah ata që adhurojn Allahun xhallahu ala, vajdimisht janë mersi. Vajdimisht janë mersi. Momenti kur kinë adhurime ka lezet. Ki lezet vazhdon atë. Ki lezet vazhdon atë. Edhe mos i takri adhurimin, namazin, për sheta Allahu xhella wala ka po pas harndë. Kurtafal sabahën deri në drekë, ki e bateri dhe qnaci deri sa të vjen namazi i drekës. E ndjen lezetin shek i fal namazin e sabahut. Kjo pra, tre mirësive të Allahut. Chto në drek, chto në akşam. E chto në çinia, chto me radh, vajzë demi 24 orë njeriu jo është me klacsi. Mirë po kjo është fadlulloh Jep Allahu gjellawala kujdoje Andaj ka thonë Kema jegjiduha el munhemi kufiha Ve ju hisunaha kema ju hisu El mukbillu aleja Edhe këto i shioj nisoj si le zeti ati Shka gjit në le zetet materiales Dhe sendeve të dunjajes Edhe ki personi i shion këto Paraba Së mundet ajmu vequ me diska Mirë po dalime sa ja gjit ati Nësa ki nuk ka gjit Po kje e merë hisën e duhur Hisn edhur, s'e e ka, ka kuptuar se jeta vërtet është në në ahiret. Veç merr hisn edhur dhe Allahu xhallawala e ka bën lezetin e dunjojes vetëm të kallzuë pak, pak çka ka në ahiret. Andaj Allahu xhallawala ka thon atë kanë çka syrin si ka si ka pa deshës ikan dëgjue dhe, si dhe shisat se kanë shiu. As mendja s'ka mund të më paramenuar. Mir, po këto sendet e dunjojes pe lezeteve janë sa për me të kallzuë pak, çka mund të më kon. Shka mu, sa me, me të punue Ti e imaginata Kjo është ajo të sinë Allahu gjelleware ka bo Ndë njo Madje ka thonë Abdurrahman ibnul Gjozi Në livën e tim, gjëtia meditimeve Ka thonë Allah e më shiroft Madje ka thonë Kemi gjithë argumente Prej teorijës dhe praktikës Sa ajë cili gjithët në lezete Nuk e shion të plotë lezete Nësikur ajë cili nuk është i gjithët Sikur ajë cili e banë me mos Lezete e Ajë cili hapë me mos lezetin e hajnë se ka matë mirë sa i të li ha si budal edhe i të li pi pa, pa regull dhe i të li knajët me gra pa regull i për abdrahman i mblëgjozi ka thonë ki të li është gjitë ki nuk ish janë komplet se i prishën shqisët i hupë fuqia nuk i aja përganizmi sistemin e dur në kjo më prej pasojëve të teprimi të sendeve pastaj ka thonë Hoxha وإنما يحكم في شيئين من عرفهما لا من عرف احدهما ولم يعرف الاخر nidobitja ka thon ka thon mir po ka thon në digjona xjikona i cili ka provu tudiat e jo asha ka provu vesh njona shirefar dobije mole thot n xjikus por desende është ai cili ka i ka provu tudiat jo vesh njonun për shembull ai cili ka provue provu edhe ilmin edhe materialen Ai di kom për tudia. Do sa ai ti do ka provuvesh materialën, me shisa, çka mundësimet ka dushka helmë. S'ka mundësi me të kalzu, si çka është stil, me sa se ka provue. Qi s'ka mundësi me kalzu shka helmë kurse di çka është. Qi s'ka mundsi. Ai ti le ka provu në send edin. Edhe ai tregon për ata. Hoja thot, ai ti do ka provu tudia, ai ka dhënë çallama e mirë. Ai ti le ka shiu jahiljetë edhe ulzimin. Ai ka dhënë çallama e mirë. Jo ai ti lan jahilet do me të kalzu çka është ulzim. U shka mund qiti ku se ki provuti Qish petiti, qka uzimi kur s'ki hiti Shioj e njëherë pasaj kalzona Shioj e njëherë pasaj tregona Andaj që le shion gjahiljetin Edhe uzimin A i din mirë gjikutu dhja Andaj sahabët, janë konë sahabët të mloj Dhe matë mirë se të bëndë A i din njëpëse Se sahabët e kanë shiu gjahiljetin edhe islamin Pasaj kanë thonë Gjahiljeti i ka këto këto të cësi Dhe islami ka këto këto këto mirësi Andaj dhe njerë sahab i kam shou vetes ka tha subhanallahu sha kena bon. People do lucky other. People do lucky ogun shkomn siguri me pasadruan. Unjeri ka shiu tudjat, pastaj ka kaluar mirsi te Allahu xhallahu ala dha jikal. Edhe kta marr në parim në rregull. Parim dhe regu në rregull në jetën tone. Mosale ata i cili se ka provuën i san me xhiku me thon, kjo ashtu. Ai qeli se di çka drejtia me çka duhet çka drejtia. Ka dal ti ku ri koni drejt. Ku ka mund ti për shembull i obesimtari me të kallduhet çka Islami. O kujt e henë islamin, ja. Dëmsoi parimet e fes Allahu xhallahu ala, pastaj kalzonat. Krahasoj jetën tonë në mosbesim, krahasoj jetën tonë në mosullzim me xahilitet, pastaj kalzonat çka është Islami. C'sto po. Andaj nuk ekziston në histori një njeri i cili ka hënë Islamin e me paston ah xahilitë më i lezetshëm që ka humbe. S'ka, s'ka ekzistuo kështu. Nuk ekziston në në histori që dikush të kishte hënë Islamin në fenë islam, e Allahu xhallahu ala e thetoja në ka me djegë gja i letë s'ka o mundësi kjo është e pa, pa mundëshme andaj kjo është regull të cilën e ka pruhe hoja, pasaj ka thonë idha të akkaptel umura kullehe fesedet alejk thotë nëse i studion mirë krejtë sejnët e dunjohes i hullumton mirë krejtë sejnët që ka janë dunjohes të akkaptel gjuna rabë është me, me dalë në fund me dalë pi për par, pi, pi para mas kjo është të akkaptel Mi shku deri më fondë, me së dihu mirë, me shëshi. Kullëha, krejtë sejnë dhe dënjës, fesë edhe të alekë. Thotë, kimi pasë këtë janë të prështëta. Kretë janë të prështëta. Argument, tregonë, hojë, allo e më shiro. Vën të hejtë fi akhiri, fi kratike, bidhë me hlali gjemi i ahvalit dënjëa. Thotë, dhe kime përfundue. Kime orë në konkludimë. Dhe rezime, se kërejtë sejnë dhe se të dë Isejn dheve është Vettëm vejpra për hitë Allahu Jelle wa ala Vettëm vejpra për hitë Allahu Të baraka wa ta ala Argument thot Li anna kulla emelin dhafyrte bihi Shikoni Thot gjdo anë dhe rshaki pas Edhe ki e iralizu Ta ka muncua dha o me iralizu Fa uqbahu huznu Për fundimin e ka piklim Qish thot Ima bi dhihabike an Bi dhihabihi an Ose ajo të largohë të tije Apo, ari një pasuri Humbët, një trekti të prishet Një shpi të prishet Një kërë të prishet Një gruje të plakë Ek shtëmeral U këbahu huzmën Përfundimin e ka, huzmën Apo, vdes i dashëri Ek shtëmeral Shkon për tije Apo, e pas ka përfundimin Piklim Ose të ti largohë shpi atina Apo, kur vdes është, shkojnë ketë Kume të në to? Ti i le pas. Ti i le pas. Andaj dhëtë, A, a thotë, pa tjetër një njëna pjëdijave, ose ajo me të largu, largu, ose ti mu largu pjësaj. A jetë atë që shtu, apo? Ti kime vdekë pa tjetër, ose ato vdesi, pa tjetër. E ta shkush është i parë një kjëdijën. Edhe materialet prishën, apo? Materialet prishën, ushtimi, pja, pasuria, e sejnë dhe të shëmë e radhë prishën, mora e kanë mu prishë një ditë u këbahu hëznun a thot pat jetër është më prishë ato thot edhe nëse arrin thot mora e ki më piklu a thot e këmë gjithë se vetë të mvepra për hitë Allahot nuk ashtë ishtu nuk ashtë ishtu se vepra për Allahu Jellewala velbaqiatu salihatu khairun enda rabbike Allahu Jellewala ka thënë velbaqiatu salihat vepra të mira janë të mbejtur atë kë Allahu Jellewala jesën atë i kje të Dhe atje tham edhe shpirët dhe trupi i shionë lezetet baras Khalidine fiha ebeden Allahu Gjellawala ka thonë Për gjithmonë, pa fund Pa fund, nuk përfundon lezetet Ma dje kanë thonë disa djetarë Nuk i speku lezetet e akiretet kanë thonë Lezetet në që e shionë, fillim Vajzdonë me tije E shionë i lezetet tjetër A i lezetet në që e ki shionë, a është me tije Grumbulloh lezet mos lezet. Edhe si fuçi mi bajt kët lezetë. Do të thënë se shihoni lezet a anëndin tash lezetë çaj e kishiu para një vjetë. A kish mund të më ndje lezetën dhe këtancën çaj e kishiu para një rrethve. S'ka mund të e kje haruar. Lezetën vetëm tash. Do se Allah hirat lezetën e parë ndjen edhe mos 100 vjetve. Edhe kështu grumbulloh knacipas knacive. Knacipas knacive. Andaj thot vetëm vepra për hit Allahut të, pra Allah të kumjet sëse ka përfundimin pikëllim po përfundimin e ka edhe fillimin edhe mesin edhe pa mballim është kit lezat kit lezat do savajra po rit Allahu xhellahu ala është katër lloj vepra po rit Allahu xhellahu ala është katër lloja vepra e cila bën ndobin dunjo dhe në ahira do kjo është ajo e cila e realizohet shahadeti e shahdan la ilaha illa allah wa shahdan muhammedur rasulullah pra vepra punohet po rit Allahu xhellahu ala nuk bota tok vepr as kush pas po allah o jalla wala para nuk bëhet shirq do është vetëm për hir të allah o jalla wala dhe është mbajtim me sunetën e pejgamberit a selam kjo është vepra e parë e cila ka është valide në dhunja dhe ka është problem në ahirat kjo është vepra e parë do është më e lartë e dita vepr është ka është problem në ahirat ka justifikim në në dhunja pse ka mundi dikush të fal namazin dhe ka haru me muravdes ka haru me muravdes jo çollimisht harra shpërblimin e mer në nahera te Allahu xhallahu ala por niyetin e mirë se ki ka harruar me murades nuk e ka bën me qëllim e mer shpërblimin por mundin se e ka dhënë dhe niyetin e mirë innamal a'malu binniyati wa in li kulli imrin ma nawaa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin se ka ardhur nga Buhari dhe Muslim çdo njeriu e mer atë që ka bërë për niyet mirë në dynjën nuk o valide duhet me përsërit shpërblimin e mer shpërblimin e mer se Allahu xhallahu ala nuk ehet mundin post që sapra Harisën duhet të përsëritë atë veprë. Dhe vepra e cila e tretë është valide në ndjenja, s'ka as problem na herat. Është valide në ndjenja, s'ka as problem na herat. Siguroj cili e bën veprën me kushtet e saj, me sunetën e pejgamberit (sallallahu alajhi wasallam), plotson kushtet dhe obligimet, mirë pa e bën për nitë njerëzve, për mua po, por si e fat si. Kipi për jashtë e ka tamam. Nuk mundesh më shkojmë thonë aj përsëritete. Pse? Sai tamam e ka këtë për jashtë. Mirbona Hiratska është problem. Në Ajrat ska çështje problemi dhe lloji i katërt i veprave është që i cili nuk bëhet për Allahun xhallahu xallahu dhe nuk është sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo është çështje problem. As në Ajrat dash nuk është valide në dunjë këto janë veprat dhe llojet e veprave të cilat ekzistojnë. Prandaj qadana hoca illa al-amali lillahi azza wajalla fa uqbahu ala kulli halin surur fi ajlin wa ajl dhe e konvertetua se vepra përit Allahu xhallahu ala fillimi me baremës lezet dhe gëzim dhe ngazllim në në dunjë dhe në ahirat emma fil ajili faqillat e hem me bimë yhetm me beh nas do të thaj përkë gëzimi i tavurimit dunya është se personi i cili punon përit Allahu xhallahu ala siko brengat atë njeriu çka është njeriu i dënjës apo njerit brengosen për të lëfar sende të dënjës kjo është rahat pikë të rëndëse Nuk mërzitën Pse edin se El qaderu khajruhu ve sharru Qaderi, khajri dhe sharruja për Allahu gjallu ala Qka është përnizu për Allahu gjallu ala Përnizu me mirësine tina Qka e të godit për kësijave Për Allahu gjallu ala dhe banë sabër Këtu këtë lezetë është Këtë knatsijë është këtu Këshë në kuptën jetën Në dhërim të Allahu gjallu ala Dhe ata është ka pikloho njërzit sa ti kanë thon disa dijetar Allahu mëshiroft ka thon ka për njerëzve prej, prej budallokit të madh që e kanë çojnë dhe mërzitën sot për varfërinë që kam i godit mbas pas gjashtë vjetë. Para i budallokut madh, pse? Se nuk nuk i kuptojnë sa injet ato. Allahu xhallahu li ka privuar. Kjo është privimi më i madh. Ka oksë njerëz. Do të i takoni çi çojnë mërzitën sot, çka ka ndodhur në të ardhmën me mur. Do sa kena pa po njerëzi ça kanë çajt dhe janë mërzit për martesën e bijës të u kona jo e vogër e kothë qik qanë, ku ta mërtoj kamë mërzit ku me ditë të jakimi mërtu maspari ku me ditë të jakimi mërtu akimi të aku më mërtu e këshu mëron, mirë po prej inteligentës të vogërës dhe mënquris pak dhe urcis të pak këto sende dhe para me ndoje kipiklim për shka bo për kur gjohën, dhe Allah u gjelluala i ka thonë besimtarve u ala ta hinu u ala ta h Asë, as mos udabsani as mos muzit ne s ka nevoj mu muzit hiç in auliya allah ila khaufun aleihim wa lahum yahzanun allahu jalla wa ta'ala auliya mis allah as muzitan hiç as nuk piklor skan fri pikurgjoit pse po cka mu muzit eda pikujt ne pos frik kur allah jalla wa ta'ala es ma nai mal andaj kjo es dobija e adhurimit dhe veprës allah jalla wa ta'ala ndunja s muzitesh para tas ka muzit te njerzit wa annaka bihi mu'azzamun min al adu wa as-sadiq të vërtetë nëse punon para hyr të Allahu xhallahu ala, thotë ka më të madhru dhe ka më të respektu, miku dhe armiku. Miku ka më të respektu, të respekton për shkak se i seriozë punon për it Allahu xhallahu ala, nuk argëtuz, dhe nuk i jë njëri argëtues dhe zbavëc kot e kot, edhe armiku, edhe armiku. Arab pengamei le sallallahu alaihi wasallam dhe sahabot, edhe pse i kanë pas armis këta armëç, i kanë respektuar. Ai kanë respektu an al-Mughira, ka thonë ku më shkute të mbrëtarit edhe të i kumpa u shtortë të mbretërve dhe dhe dhe shakam palate shumë ka dhe në skumpa njeri ma i madhruar në mesin e tëre se sa Muhamedi të shok të tina një i dhe seriosishte edhe tësimi pët nuk i bajke pra njeri kishë vendosë mërit mave pra i madhruar dhe të armiku i madhruar dhe të armiku respektuar dhe të armiku u emma fil agjil fil gjenë nësa vepra për i të lau gjellawala ndunjo na hira që kamer gjenë nejti Gjeneti është klasia më e madhe. Pastaj ka thënë hoxha, Allahu e mëshiroft, tatallabtu gharadan istawan nasu kulluhum fi istihsanih wa fi fë talabihi fam lam ajideh illa wahidan wa huwa tardul hammi. Fat hoxha, kum kërku shumë, jomulumtu shumë, për me lipni send dhe një çëllim dhe një dëshirë, çka krijet njerëzit e doin ata. Pa marr parasysh fejen, pa marr parasysh xrotën, pa marr parasysh moshën, pa marr parasysh Dijen, gjahili, i njëranti, alimi, i urti, bodala, i qmendori, plaki, fmiu, femra, moshkulli, kërrejt janë barabartë me një qështë, e kum lip, a ka diçka qka, kërrejt e dojnë një sen. Ka thonë e kum gjitë vështë një, e kum gjitë vetëm një sen, vë huë të ardullë hemni, dhe ajo është largimi i mërzijës. Kërrejt njërës punojnë me largumë mërzijën, Çdojërs punojnë me largu marrzien apo më një e tjetër, në mujna me një shprehje tjetër apo mëna më thon kërkimi i lumturisë. Se lumturi kur është njëri i lumtur, s'ka brenga. Kur ka brenga, brenga s'është i lumtur. Kto janë? Kundërta të ato nuk bashkohen. Prokret njerëzit, nëse i shef se çka janë të bë, janë të lip me largue marrzien. Çka të lëvizet, çka të folë, çka të bëjë, nëse ai në fund dëmet ta shpresse, janë të dashur me largu, largu pikëllimin. Po gjendja ti ka thon se ato doshme largu pikëllimin. Nuk dhëmë, mi dhëmë, dhe gujtë, aki më në më gani piklonë. Shka mundë që, nuk ka mundë që kjo. A më dhejtë, e këmë dhejtë, se që kjo është, sinimi kejdhve. Sinimi kejdhve. Fa lëmë të dëbërtu hu, alimtu enë në nëse kullahum lam jështëvu fë istihsanihi feqat, wala fi talëbihi feqat, wala kin ra ejtuhum al akhtila fi ahuahim vë me talëbihim. Thotë, lehe që e këmë dhejtë, se kjo është qëll besimtar dhe jo besimtar dhe të leqi e dojnë leqi e kërkojnë vazhdimisht, mirë për e kumpose me gjith lojloshmërim e dëshirave të njerëzve dhe kërkesave të ndryshme dhe të lojloshme të njerëzve vë të baju një himemi vë i radetihim edhepse ambicjet i kanë të ndryshme si kanë këtë njësoj laje të harrakune, haraketem asë një lëvizë se bojnë Illa fi ma jërgjune bi i tërde Hicë slovizaj Hicë slovizë vetëm dëshiran me largue brendën Vë la jëmë të ikune pi kelimetin Asë nuk e nëzirë një këtë fjallë pe gjuhës Vetëm se ka dëshirë me largue brengën Dhe pi klimin Illa fi ma ju anune bi i zahëtëhu anënfusihim Fëmim muqti inëvegjë hesabili Tëtë mirë po Normal, dikush ka mëntimi a qëlluë Me gjithë mëntijem E dirë rrugën e lëmë të rizë vëmin mëqaribin lëllë këta, dhe ka mundë si dikush i afrojot gabimit, apo i afrojot rrugës, nuk e qëllon në në qëllon në në qëllon, vëmin musibin dhe dikush e qëllon në në qëllon. Andaj Allahu Jalla Wala ka përmen këto tri loje në liber. Se ka njerës të janë lumëtur, të lumëtur maksimum, të lumëtur maksimum, dërsa këto janë besimtar të Allahu Jalla Wala, andaj, ferikun fil gjenneti ve ferikun fil sa'irë. Allahu Gjellewala ka thonë një grupë në gjennet dhe një grupë në zjarë Gjennet janë të lumëturit Mirë po të lumëturit janë disa loje Dhalimun linefsi Allahu Gjellewala ka thonë kapja të tërëve që ka janë të lumëtur mirë po i bojnë zullumë vetë vetis Ka thonë Aisha radhi Allahu anha në tëfsi në këti ajetit Allahu Gjellewala i ka përmend besimtar të tri kategori Zullumë qorë dhe vetë vetës, mesatar dhe sebi kumbil kajra Dhe i cili bënd të mira edhe në shtiparin dhe ve Ai shaka tani, alhamdulillah, këç pëtoj. Alhamdulillah, këç pëtojm. Se Allah xhënovani ka përmendë të lumturit, të lumturit. Ka njëri që ka ban xhuno, ka njëri që ka ban xhuno. Mirpohëdin se Allahu xhallawada e përcjell vazhdimisht. Dhe i tutet Allahu xhallawala. Dhe tutet se Allahu xhallaw almospedan. Dhe çka frikë e vazhdueshme aty e, e mba në lumturi. E mban në lumturi. Në frikshë ka atë diatar kan thon. Zullëmçari që kanë ndaj vetvetë, që ka ban xhunoën shumë. Nëse e ka frigën se Allah mës pëtënën, kjo, kjo është i lumëtur. Kjo është i lumëtur. Dhe mesatarë, më këtëtës se i dunë, dhe është mesatarë, herbënësia, ma shumë të mira. Në njërë, rëshetë. Edhe kjo është bitë lumëtur. Vëse, bikënë bitë kajratë, dhe ka njërëzit që ato nuk, nuk, nuk mërihen heqë. Nga se ato e, e ka ndonë kejtë, ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله الله جل وعلا قالوا dhe ka po njerëzve që hiç hiç nuk e menojnë shpirtën e avad, minharë japin për rrit të Allahut xhallawala. Dallika fadhlu Allah, Allah është i cili jap këtë mirësi kuinadoja. Prandaj ka dhanohja ka dikush që qallon 100%, ka dikush i afrohet dhe ka dikush që aqallon hiç. Kjo është më së besimtari. Ajsa qallon hiç ai munab larit londorin mir panukja çallon wahual aqallu minan nas fi al aqall min umurihi wallahu a'lam tandasa kici aka çallua lumturies thot është i pakt i paktëve në mesin e njerëzve on nuk është shumë me thon këto shumë ka jo e kalu pakt në mesin e paktëve prand mesin e paktëve a lamo pakash ka e çillon 100% prand musliman mbartësi janë këtu lumtur mirë patoshka e goditin bashkë atë rrugën e drejt, atë janë alëma pak, wa kalilu min i badi jeshtë shekur, Allahu Gjelluale ka thënë, shumë pak për e robëve të mi janë falenderu së absolut, që kam falenderojnë, vëqzimisht, wa ekthëru në nësi le fasikon, dësa shumis e njezve janë fasika, janë të prishur, andaj hoqa ka thënë, Këto janë prej dobive që i kumë djerë me kalimin e kohës dhe i kumë shëshit në gjatë jetës time dhe thotë meditoj i mirë dhe o gjë ka mesil dhe dobi tjera të cilat e mundcojnë dhe janë gritin personalitetin besimtarit lartë dhe i kazojnë besimtarit se qitë du është me mendu kaimi ka thënë esenë që punës është mendimi se njeri ju fillim i shmendon pas taj e vendos pas taj punon a shikon një rëzëshmërin e mendimi të një ardhe shmendon Nuk e kini jetë me punu Po tu me ndu, ndu e vendos Kur ta vendos e marhapit Andaj, qish menon njeri ju qashtu punon Andaj, Hoxha ka shqyt këtë libar Për me e gdhen njeri ju mendimin fillemisht Dhe me e gdhen shpirtin na me me shpresë që me arrit lumturin lutim losim Allahun xhallahu ala që të na japë për ai kuptimin e asaj që ja kanë dhënë sahabeve dhe tabeineve dhe ulemave si siç Ibn Hazm dhe Ibn Taimia dhe Ibn Qayyim Allahu mëshirov lutim Allahun xhallahu ala që të na ndriçojë ftyrën ditën e gjykimit duke shikuar ftyrën Allahu xhallahu ala sallallahu ala nabine Muhammedin falihi wa sahabatihi ejmain